Неповнолітні або непрацездатні діти спадкодавця, в тому числі усиновлені, а також непрацездатна дружина, батьки, усиновителі і утриманці померлого успадковують, незалежно від змісту заповіту, не менше двох третин частки, яка б належала кожному з них при спадкоємстві за законом. При визначенні розміру обов'язкової частини враховується і вартість спадкового майна, що складається з предметів звичайної домашньої обстановки і вжитку. Який же порядок укладнення та посвідчення заповіту? Кожен дієздатний громадянин може особисто розпоряджатися своїм майном на виняток смерті – Заповіт має бути укладений в письмовій формі, в котрому вказується місце і час його укладення, власноручно підписаний і нотаріально посвідчений. Якщо спадкодавець в зв'язку з фізичними недоліками не може власноручно підписати заповіт, то за його дорученням може бути підписаний іншою особою. При цьому робиться Помітка про причини, через які громадянин не зміг сам зробити підпис: Заповіт не може підписувати особа, на користь якої він зроблений. Заповіт має бути укладений так, щоб розпорядження спадкодавця не викликали ні чіткостей чи спорів після відкриття спадщини. Кримінальне законодавство Глава 36 Кримінальний кодекс України Кримінальне законодавство це система кримінальних законів встановлених вищими органами державної влади тобто законодавчими органами, що визначають основи і принципи кримінальної відповідальності встановлюють які суспільно небезпечні дії є злочином і яке покарання може бути застосовано до особи, яка його скоїла. Майже все кримінальне законодавство України зараз представлено в Кримінальному кодексі, що є системою законів, виданих чи затверджених Верховною Радою України. Кримінальний кодекс, Складається з загальної і особливої частини. В загальній частині представлені найбільш принципові норми загального значення, що визначають основи кримінальної відповідальності, дають поняття злочину, називають види покарання за злочин та інше. В особливій частині визначається Кримінальна відповідальність за окремі, конкретні злочини. Норми загальної частини можна розуміти лише на базі особливої частини. Загальна і особлива частини – це дві тісно зв'язані, взаємообумовлені і взаємодіючі підсистеми. Загальна і особлива частини складаються з глав і статей. Статті загальної частини є нормативними приписами, що визначають загальні положення та категорії кримінального законодавства. Вони, як правило, є єдиним цілим і не поділяються на структурні елементи. Статті особливої частини складаються з двох елементів – диспозиції і санкції. Диспозиція дає ознаки заборонених дій. Санкція визначає вид та строк покарання, що застосовується у випадку, коли здійснюється діяння, заборонені диспозицією. Кримінальний кодекс діє у відношенні певних осіб в певних просторових і часових межах. Всі особи які скоїли злочин на території України, повинні відповідати на підставі діючого кодексу. Питання про кримінальну відповідальність